Telebista guziean azaleetan, denetan ageda azken hastean gizonen munduko futbol kopa. Alta, gizonezkoen futbol kopa guzieak duten egemonia ogeetaz arago, auktengo katahikoak saratzekoak diren amaika ezagaj ditu. Oagtuko zineten gizan, normalki udan jokatzenen den lehiak eta azaruan asidea aukten. Izan ere katagiko klima dela eta ezinezkoa da udan futbola naritza eta beraz negura mugitu da lehen aldiz. Artik, nik guan ere bero handia egiten duenez, estadioetan klimatizazioa eman dute, eten gabe martxan dena. Estadioez mintzo, erabiltzen diren zortzi estadioetatik sei behi-behiak dira, bereziki txapelketa onetarako eraikiak eta seguraski behi-tzere erabiliko ez direnak. Katajen, ez da inbeste publikoa terpetzeko gaitasunik, eta beraz, inguruko egi aldetatik, egunean euntairuro gai ekaldi antolatu dituzte joan jinkari gishan ez da ezan beharrik ekologikuki zesagaskia den. Behaz zituzten erzpiegiturak era ikitzeko, inguruko egealdeetako milioi kalangile aritu dira lanean haien biziaren truke. Izan ere, katajiko gobermak ogeita mazazpilangile hildidela ezan duelarik, ze guagrian kaseta ingelesak 6.000 hilpasa direla dio azken biurtekoak kondutan hartu gabe. Azken biurtetan lanean eritmoa emedatu delarik, seguraski are hilkojagoak bilakatuz langileak, pasaportak konfiskatuta, bataz bestekuan hilabetean 200 dolariko sodata biziki apalekin, txaboletan edo eduki antietan pilatuta biziz eta sindikatzeko debekoarekin egin dutela. Langilez La gain pertsona homoseksual, biseksual edo eta transeksualen eskubidak ere lajiki jatuak dira kataren. Simpleki, harreman mota horiek debe katuak dira eta gogor zigortuak, kartzaela zigorra eta musulmanen kasuan eriot zigorra jasutizak eta etere seksuala ez den horak. Kolektibo hauen aldeko mezuak edo ikurrak erakutsi dituen hor hori, kenduak izan zaizkio eta estadioetara sartzea trabatua zaie. Seleksio hainitzak matxetan zehag ere babeserak usteko ikujak prestatu zituzten, baina fifaren mehatsupean ez dituzte eragile. Hemazte izatea ere ez da gozu katagen, zureaitaren, txenagaren edo anaiaren zeintzapean baitira. Azken urteetan, aintzinapenak egin badira ere, beti gizon baten egalpean bizi behar dira hango emazteak. Boikotatu edo ez, garaipenak ospatu edo ez, nohberak ikusiko du zerregen. Baina hojotuz ezagun, langileen, zapalduen eta amalujaren bizkarrekin dela ikita diau.